Горделивата Роза. Някога в една пустиня, където почти нищо не можело да оцелее, се случило чудо. Там разцъфтяла красива, пленителна роза. Отначало била мъничка пъпка, която разцъфнала в малко цвете. Въпреки, че още не й били поникнали всички листенца, била най-красивото създание, което някой бил виждал. Точно до розата растели и два кактуса, които се казвали Тет и Мос. Тет бил нисък, а Моз – висок. Всеки имал своя уникална форма и двамата били много щастливи, че между тях разцяла Роза. Не е ли вълшебно, че между нас цевти Роза? Наистина е така, Тед! Чакай, малко. Защо не я кръсти Магия? А какво прекрасно име, Магия! И така красивата Роза била кръстена Магия. Магия не била обикновена Роза и двата както са добре го знаели. Тя растяла твърде бавно в сравнение с другите цветя и за радост на Тетимос явно щела да остане там доста дълго време. Като същинско дете, магия била много палава. Тя бодяла мос и обвинявала тет. Ще престанеш ли, тет? Този номер е изтъркан. Какъв номер? Да не говори за това, че пия водата складирана в стеблото ми. Това не е номер, момче. Така оцелявам. Просто пия водата, която е в мен. Това е всичко. Гадост! Това е отвратително. Прави каквото искаш. Само не ми го разказвай и престани да ме будеш. Да те буда? Мили Боже! Да не би пак да си заспал с отворени очи. <съква> Стига си ми го натяквал! Случи се веднъж, защото бях изморен. Да, бе! От какво си измори, бе, гени! От това да стърчиш насред пустинята ли... Защо тогава не се поразходиш? Корените са си твои правилата също? Ох, престани да ме боцкаш! Не те боцкам! Спри да сануваш с отворени очи! Както си те се карали за това с часове. Никой не обвинявал маничката невинна Роза. Тъй като били както си, Сетимос имали достатъчна вода, складирана в стъблата им. И двамата давали вода на магия и помагали да расте здрава. Те много я обичали и никога не й казвали, че ако не пие достатъчно вода, ще загине. Минали месеци и магия пораснала. Тя разцъвтяла в най-красивото цвете на земята. Имала безброй слоеве листенца и била ярко червена на цвят. Изненадващо пораснала по-висока от Тед, но все още била по-низка от Моз. двата, както са много се гордеяли със своята магия. Корените й растели под пясъка и крепели стабилно с нагата и на повърхността. Моз винаги е обливал с душ, когато тя искала, а Тед щедро и предлагал някои от клоните си, за да пие вода, когато ожеднела. Нищо не се променяло. Розата обичала и двамата си приятели. Минали месеци и в пустинята най-после дошъл посетител. Той бил турист. Яхнал Камила. Какво? Роза? В пустинята? Това е най-вълшебното и красиво нещо, което съм виждал. Туристът се приближил и огледал цветето. После взел купа с вода и я е сложил пред магия. Сигурно си много жадно цветенце. Чакай да си намеря спрея. Време е да те изкъпя. Но магия не го слушала. Тя била хипнотизирана от видяното в купата с вода. Това било нейното отражение. <гълзвър> а, наистина съм най-красивото цвете. Вижте каква е изправена осанка, какъв ярко-червен цвят, какви дебели листенца изглеждам, невероятно! През цялото това време мислех, че приличам на Тети Моз и че се нуждая от тях, но не е така. Те се нуждаят от мен, аз ги крася с присъствието си. Туристът намерил спрея си, потопил го в купата и напръскал магия с вода. Капчиците й придали още по-вълшебен вид. А, боже мой, вижте ме! Хм, това цвете е много красиво. А, благодаря ти, страннико! Сигурен съм, че ще получа голяма награда, ако изтръгна това цвете и го взема с мен. Сигурно много ти се иска да видиш града, нали? Града ли? Естествено, че бих искала да го видя. О, каква е тази рана на стъблото ти? О, сигурно е от тези както си. Заслужаваш да те посъдя в градина и така всички ще идват да ти се любоват. Туристът не знаел, че раната е от това, че магия се навеждала за да пие вода от тет. Не знаел, че и тя може да не оцелее, ако я изкорени и отнесе далеч от дома й. Чакай, сега ще те изкореня. Но двата както са го знаели. Знаели ли, че градът е много далеч. Магия наистина била вълшебно цвете, но все пак била просто роза. Нямало да оцелее при дългото пътуване през суровата пустиня. Те били наясно, че веднъж изкоренена, магия нямало да живее дълго. Без да се поколебаят, те оболи туриста, когато се приближил, за да изтръгне розата. Ох, как смеете, глупави както си! болката си, туристът ударил мост, но тъй като бил кактус, нищо не му станало. Вместо това туристът се здобил с още рани заради тръните. Ох, хе, -хе, -хе кой сега е глупавият човеко! Bravo, Моси!» Туристът не чул как сите му се смеят, но предположил, че го правят. Това го ядосало още повече и той ритнал тет, Но и този път. Ау! Ау! Ау-ау-ау-ау! <съква> Трябва да престане! Туристът тъжно яхнал камилата си и си отишъл. Тет Тети Мос си смяли с цяло гърло, но магия не. Как смеете? Защо ми завиждате? Да ти завиждаме? Магия ти не разбираш. Той щеше да те отнесе само за своя изгода. Нямаше да се грижи за теб. Кои сте вие да решавате кое е правилно за мен? Вие сте два грозни както са. Аз съм най-красивото цвете на планетата. Не чухте ли? Трябва да ме държат в градина и хората да идват да ме гледат. Магия! Не се възгордявай толкова! Защо не? С какво сте специални, вие двамата? Ами, можем да задържаме вода с години. Как мислиш, че оцеляваш до сега? Но магия не слушала. Тя продължила да се оплаква и да обижда двата, както са. Зарекла се никога повече да не се навежда да пие вода от тет. Не искала да нарани красивата си шия. Така ли? И никога няма да пиеш вода! Добре! Тет, направихме достатъчно за нея. Сега вече трябва да се справя сама. Двата, както са обърнали гръб на магия, и спрели да говорят с нея, те били много ядосани от внезапното и арогантно поведение. Магия била много щастлива през първите няколко дни. Водата в нейните корени поддържала свежестаи. Не поглеждала нито един от кактосите и все стояла изправена. Но седмица по-късно започнала да усеща слабост. Все още се опитвала да стои изправена, но не искала да показва слабостта си пред кактосите. Само че цялата вода в корените й била изразходвана, Стаблото й поддавало и тя започнала да се задъхва. Магия! Забрави гордостта си и пийни малко вода! Да, магия! След като пиеш вода, пак ще станеш най-красивото от цвете на света. Не, аз няма да се наведа. Ах. Ах. Минал още един ден. И магия вече била напълно прекършена. Била замаяна и отпаднала и започнала да плаче. Защо това се случва на мен? Защото се нуждаеш от вода, за да оцелееш, горделиво цвете. Моля те, нека ти помогнем. Още ли искате да ми помогнете? Не исках да се навеждам, но природата ме накара. Осъзнах грешката си. Държах се ужасно из двамата. Заслужих си съдбата. Много съжалявам. Без да губят и минута, те ти мосо с вода магия. Отнело известно време, но тя най-после изправила стъбло. О, толкова съжалявам. Ще ми простите ли някога? ха ние вече ти простихме наша малка магия. Трите растения отново били щастливи. Магия осъзнала грешката си. Гордостта излиза много скъпо. Ако се гордеем твърде много със себе си, трябва да сме готови да платим висока цена за това.